Hoofstuk 214 Joosef draan kruis, die evangelie van die kankie oor die kruis. Na hierdie hemelse maaltijd op die klein bergie, het Joosef van die kankie gesê, My meester en my Elohim, ek, arme oogreisaard, smeek jou om my te vergewe, as ek jou toch sekerlik beledig het, keer mee, weer met my terug na die huis want sonder jou kan ek nou nie meer terug gaan nie, want as ek sonder jou terugkeer, dan sal hulle almal baie bitter teender my wees en my met harde woorde straf. En die kynkie sê, Ja, ja, ek gaan wel saam met jou, want ek gaan hier geen woonplek stig om daar te bly nie, maar een ding verlang ek van jou, dit is dat jy hierdie tafel van my op jou skouwer sal neem en dit vir my naar die huis sal draal vir die e gewig daarvan hoef jy nie bang te wees nie, want dit sal jou wel iets wat druk, maar sal jou nie buig nie en nog minder verswak. Na hy die woorde het Joosef die mooie kruis opgeneem en Jacob het die oorblijwende gedeelte van die maaltijd gedra en met die kynkie tussen hulle het hulle die terugweg begin. Na en rukkie het Joosef aan die kynkie gesê, Luister eers, my liewe Jaswa, die kruis is toch werklik zwaar, kan ons dan nie een bekeer is nie? Die kankie sê, as timmerman het jy wel groter laste gedra, wat ek jou nie opgeleid nie, en kyk, toe wil jy jou geen rus gin, voordat jy jou vraag op die plek van bestemming gebring het nie. Nou dra jy vir die eerste keer net ‘n klein las van my, en al na een duisend tree, wil jy een ruspauze neem? Oe Joosef, Dra, draal my lichte las sonder om te ris, dan sal jy eendag in my ryk jou rechtmatige loon ontvang. Kyk, dier hierdie kruis word jy van my las bewis, en dit sal jou dier sy geringe druk sê wat ek op hierdie wereld vir jou is. Maar as jy hierdie wereld in my arm sal verlaat, dan sal die kruis vir jou tot een vierige waal van Elia word, waarin jy dan aller gelukzalig voor my omhoog sal vaar. Na hierdie woorde het die bejaarde Joosef die tamelike zwaar kruis gekis, en hy het het sonder om te ris verder gedra, en dit het om nie meer so zwaar voorgekom nie, so dat hy dit dan heel makkelijk tot by die villa gebring het. Thuis het elkeen angstig in die grootste afwachting gewag, van welke kant Joosef dalk met die kynkie en met die hak op sou terugkom, Maar toe Miriam, Sirenius en die ander die drietal uiteindelik in die oog gekry het, has hulle buiten hulle van vreegte. Amal het hulle met ooparmste gemoed geloop, en Miriam het onmiddellik die kankie geneem, en hom het krampachtige liefde geliefkoos. Maar Sirenius het hom oor Jozef verwonder, omdat Jozef in Galg, as die symbool van die groot hoogste skande en smaard op sy skouwers na die huis gesleep het, Die kynkie het hom op die arms van sy moeder opgerig en aan Sireneus gesê, Waarlik, waarlik, hierdie teken van die grootste smaat sal in teken van die hoogste eer word. As jy dit nie vir my sal dra nie, soos Joosef dit nou dra, dan sal jy eendag nie in my ry kom nie. Hierdie woorde het Sireneus laat swijg en hy het toe geen vraag meer oor Joosefse las gestel nie.